Tukiwa, tukiendelea na darasa setu za tafsiri ya Qur'an tukufu tunaendelea na aya ya 47 ambayo nasema Mwenyezi Mungu anasema wa ithatajona finnar ikumbuke siku ambayo watakuwa wakijadiliana wakigombana wakisutana makafiri Viongozi na wafuasi wao wa ukoo mtoni fa yakulu dhaafa ambapo watasema wafuasi lilladhina stakbar kuambia viongozi inna kunna lakum taba sisi tulikuwa tukufata nyinyi mm. fahal antum anna nasiba minan nar basi kwa heshima yenu nyinyi bora wenu mliokuwa nao. Mta tusaidia, sehemu fulani ya hiya adhabu ya moto Kala alladhina istakbaru na viongozi na watasema inna kullum fiha sisi na nyinyi sote tumo ndani ya moto inna allaha qad hakama baina al-ibad munyezimu ameitoa hukumu yake kati ya waja Wakala alladhina fi anar watasema wale watu wa matone, li jahannam, kuhambia, moto Likazanati hazana jahannam kuambia washika funguo za moto Udu'u rubbakum yukhafifu 'anna yawman min al-adhab Jamani. Hey, Muombeeni Mungu wenu akipunguzie na sisi atapunguzia siku moja ya adhabu. Kalu askarawshi wa shikafungua watasema awalam taku taatiikum rusulukum bilbayinati kwani nyinyi si walikuwa akikujieni wajumbe wenu pamoja na dalili? Kalu, bala watasema ndio. Kalu, fad'u basi ombeni wenyewe. Fa madwa unkafirina illa fi na hakuna maombi ya makafiri hayataleta faida yoyote maombi ya makafiri isipokuwa upotevu inna nsuru rusulana walldhina amanu sisi tutaokoa wajumbe wetu na wale waumini wafuasi wao fil hayati dunya tutanusuura hapa duniani wa yauma yaqumu al ashadu na siku ya kiyama yauma la yanfa al zalimin ma'adhiratum siku ambayo hayatanfaisha makafiri maanyodoruzao zao zitwasaidia zao la'nat walhum su'ud dar na tathbitkiwa wawa na laana na adhabu mbaya nyumba mbaya kuingia yakwamia wa laqad musa lguda. ghuda munyezi musa uongozi kitabu cha tawrat wa awrasna bani isra'il alkitaba. na tukarithisha bani isra'il kitabu hicho hudan wa dhikra li al -babe. Hali ya kuwa ni mwongozo na makumbusho kwa nyakile. basi Basiwe Muhammadu vumilia. Inna wa'dallahi haqqan. Vumelia juu ya ukaidi wanaokufanyia jamaa zako. Ahadia ya Mungu ni ya kweli. Waastaghfir lidhambika. Muombe Mwenyezi sitra ya makosa yako. Wa bihamdi rabbika. Mtakasi Mwenyezi kwa sifa zake, sifa za Mlezi wako. Bilashii ashi wa Mtake msamaha, tam sifu asubuhi na djoni Innal ladhina yujadiluna fi ayati la, na wale wanafanya ukaidi katika aya za munjezengo bighairi sultanin atahum bila kuna dalili yoyote iliwajia in fi sudurihim illa kiburun. Hamna ndani ya nyewe za kibri ma hum bibaligha ambacho hawashekewe kuwafikia mahala popote kwa manufaa fasta'id billah mtake msamaha mwenyezi mungu mtake kinga mwenyezi mungu innahu huwas samiu wal kwani yeye ndio msikivu muone mwenye kuona kila kitu la khalqus samawati wa wal ardi akbar min min khalqin nas umbo la mbingu na ardi ni kubwa na lina uzito zaidi kushinda umbo la watu Umbo la mbingu na ardhi ni kubwa lina uzito kabisa kuliko umbo la watu walakina akthara nasilaelewa lakini wengi wa watu hawataka kujua kama yastawi al'ama walbasir hawalingani vipofu na wenye macho walldhina amanu wa'malu salihat hawalingani walioamini na wakafanya mema wala almusiu na awu qalilan ni uchache tu kukukumbuka kwenu na kuonyeka. Innasaa'atun la'atiyatul la, la rahibiha. Kiyama kinakuja hakina kina shaka. Walakina akthara nasi la yu'minun. Lakini wengi wa watu hawamini. Wakala qala rabbukum du'uni astajib lakum. Amesema Mola wenu akitoa ahadi yenu, Niyombeni ni maombi yenu. Innal ladhina astakbiruna an wale wanaofanya kiburi wakakataa kuniabudu kuniomba saadukulu najahanna madakhirin wataingia motoni hali wakiwa madhalili Allahu aladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi mwenyezi mungu ni yeye aliyekufanyeni usiku ili mpate kupumzika fihi ndani yake wanara mubsirah na akaufanya mchana wenye mwanga ili muone njia mpate kwenda hapa na pale Inna Allaha ladhu ala nasi. Mwenyezi Mungu ni mwenye juu ya watu walakinna akthara an-nāsi lā Lakini wengi wa watu hawashukuru Dhālika Allāhu rabbukum Huyo ndiye Mwenyezi Mola wenu Khaliku kulli شيء Muumba wa kila kitu La ilaha illa hu Hakuna mwingine anastaki kuabudu isipokuwa yeye fa anna tuufakoon kwani mnakubali kupotoshwa kadhalika yufakul ladhina kanu bi llahi hivyo ndivyo wanapopotoshwa wale watu ambao walivyo aya za Mwenyezi wanazikanusha Allahu alladhi ja'ala lakumul arda kararan, was samaa binaa Mwenyezi ndiye yeye aliyokufanyeni ardhi kama floor ya nyumba na mbingu kama ceiling dari binaa Wasawarakum fa asana suwarakum akakutieni sura nyinyi kwa akazifanya nzuri sura zenu warzakakum min at Na na akakuruzukoni vitamu vitamu thalikumullahu rabbukum huwandiye munyezungu mlezi wenu fatabarakallahu rabbul alamin ametukuka na kuzidiheri zake munyezungu mlezi wa viumbe wote Huwa hayyul la illa hu Ye mwenye Mwenyezi Mungu mwenye uhai wa milele usiyohitaji kula kula wala kunywa wala kuvuta punzi. Ana hakuna anastaki kwa bali asfakoe Fadoohum mukhlissin lahu ddin Muombeni hali ya kumtakashia yeye badazana Alhamdulillah rabbil alamin Sifa zote njema tukufu na za utakatifu na za upendo kabisa wa hakika tunamthibitikia Mwenyezi Muumba mlezi wa wabembe vote. Qolo wambie Muhammad: Inni nuhitu an abuda alladhina tad'un min duni Mimii, kuwe ambao, Mimi, Mimi nimekataswa abudu wale ambao mnaabudu nyinyi kinyume cha Mwenyezi Mungu. Lamma ja'ani albayinat baada kushkunidia mimi dalili zawazi min Rabbi kutoka wa kwa wangu. Wa'amitu an uslima lirabbi alalamin. Nimeamrishwa niwe Muislamu kwa ajili ya moda wa vyeote. Huwa aladhi khalaqakum min turab. Mwenyezi Mungu ndiye yeye aliwaomba nyinyi kutokana na mchanga kwa kumuumba baba Adam. Thumma min nutfatin thumma min alaqah. Kisha akakuelezeneni kuomba nyinyi kutokana na denda la manii. Kisha denda ile la manii likageuka pande la damu. Kisha pande la damu kama akakamilisha katika suratul mu'minun. Moto gha. Thumma yukhrijukum tiflan kisha na kutoeni matumboni mawazazi wa kike mkiwa ni watoto wachanga thumma litablogu ashudakum, kisha akakukuzeni mwenye Mungu kidogo kidogo mpaka mkafikia utu uzima wenu thumma litakounu shuyuha kisha mkakuwa mpaka mkazeeka mkavizee waminkum man yutawafam Na namiongoni mwenu kuna wale ambao kumaliza muda wao kabla ya kufikia uzee na wengine ndio anafikia uzee. Wale huu ajalamu sama Lakini vyo, kwa wote vile wanaishi mpaka wakafikia uzee. Na wale wasi uzee, kila mmoja wenu anakwenda anafikia muda wake uliopangwa. Wala lakum taqilun. Na ili nyinyi mzikatie, Mwenyezi Mungu amefanya hivyo. Huwadhi yuhyi na yumeitu. Mwenyezi Mungu ndiye yeye ana huwa na kufisha baydha qada amran anapoli hukumu jambo fainama yakulu lahu kun fayakun kuli tu likesha, likesha kuwa kama wanavyosema mfasiri wengine yaman amruhu baina alkaf wa alnun hiyo ni kinaya ya, ya kufahamisha tu kwamba amri yake mizingu inakuwa ni moja tu alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Evi huoni wewe kwenye ujinga na upumbavu wa wale ambao wanajitokeza kuwa wapenzani na daliliza Mwenyezi Mungu anna yusrafun kwa njia gani unakubali kuepushwa kupotoshwa alladhina kadhabu bilkitab hakika ya wale walio kitabu cha Mwenyezi Mungu wabima arsalna bihi na kadhabisha kile ambacho tumewatuma kwa hicho rusulana wajumbe wetu fasaufa yaalamun Wache tu indallah hivo hivo watatambua matokeo ya mwisho watatambua matokeo yao ya mwisho fasaufa yaalamun watatambua matokeo yao ya mwisho idhil aghlalu fi anaakihim. watatambua pale ambapo pingu za shingu zitasakuwa zishawabana shingoni mwao wasalasil na menyororo yusahabuna wakiwa na bururwa filhamimi kupelekwa katika moto maji ma ma ya moto thumma fi kisha kwenye moto wanakuripuka uso waripuliwe thumma il qila lahum kisha pata semwa kuambiwa wao aina makuntum tushrikuun wako wapi wale waungu wenu mliokoa mkena na Mwenyezi Minduni mindonilla asiko kwa Mungu Kalu, watasema dallu anna wametupotea bal lam nakun nu min qablu shay'a oh, lakini sisi hatukuwa tukiabudu kabla ya kuja hapa hatakuwa tukiamudu chochote hivyo ndivyo watakavyopayuka baada ya kushindwa na kuona ukweli imeshadhahiria kadhalika yudillu allahul kafirin kwa namna hiyo ndivyo atakavyowapoteza mwenyezi Atakavyo atakavyoathibitishia upotevu wao mwenyezi makafiri zalikum bima kuntum fila fil Na hayo, tutaambiwa haya yanakufikeni nyinyi bima kuntum tafrahuna kwa zile furaha zenzo au jinga mlizokuwa mkifurahia katika ardhi bila, ha, bila ya haki bila haki. Kwa kuntum tamrahuna na kutokana na yale ambayo mkiyafania fujo fujo lenu, ndilo mlolo leno fukishini hap podukulu abwaab jahannam Ingieni katika milango ya jahanam fiha خالدين fiha hali يقبىكم humo, homo فبي السمى mutakabiri, hakika, makazi mabaya yatakathibitikia makafiri ni makazi yao hayo Fasubiri inna waadallahi haqqum bumilia Muhammad waadi wa mwenyezi Mungu ni kweli fa imma nurianaka baadhal ladina ilhum nahaya ndo tukakuonyesha wewe Baadhi ya adhabu tunazowazaliki hapa hapa duniani au natawafyana au tuka kuondosha kabla ya hapo lakini ujue kwamba na yurjaun kwenye huomozi wetu ndiko atakokurejeshwa Walakad kad arsalna rusulan Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallam kama tulikupeleka wewe ukawa unapambana na matatizo kama hayo unapambana nayo tuli kwesha mitume kabla yako minkablika kabla yako minhum miongoni mwa hao man qassasna alaika. kuna wajumbe ambao tumekwishakusemlea wamenehum lam naqssas alayka na kuna wengine hata hatuja kusimulia kwa sababu ni wengi wa ma kana li rasulin lakini katika hao wote hakuna haikuwa kumthibitikia mtume yote a ya tabia kuleta muujiza ila bi idhnillah isipokuwa ni kwa idhni ya Mwenyezi Faitha jaa amrullah inapo kujamre mwezi mungu kudhi ya bilhaq kuhukumu ukweli, na no wadilifu, no huu, ee wa khasira honalik almbtilun nahula khasara wa ktuho wale wapotofu allahul ladhi jaalalakumul anam mwenyezimungu ni yeye ambaye amekufanyeni nyinyi wanyama mwatumie litarkabu minha Mwingine mpandie ngone mwake kwa kumsafirie wa minha takuluna na miongoni mwao mnawachinja mkiwaada wala kumfiaha manapeo mna nyinyi ndani wanyama hao hawa manufaa kadhaa kadhaa walitabluu alaiha haja ta fi sudurikum Na natumia kwa kusafiria ngongo yao na mkafikia mahitaji mnayohitaji yaliyo mtanyanyo zenu wa alaiha wa 'alan fulkutum halul juu ya migongo ya nyama hao na juu ya jahazi zinazoelea baharini mnabebwa ninyi wa yuriikum ayati munyanzu anakuonyeshieni dalili zake fa ayya ayati allahi tumkirun ni dalili gani katika dalili za munyanzu mnazozekanusha afalam yasiru eve hawatembei wanadamu hawatembei bila azaka katika dunia fa anghuru wa kaana kaifa kaana aqibatu alladheena min qablihim namna mabaya matokeo ya mwisho ya wale walio makufuru kabla yao kaanu akthara minhum quwa walikuwa hao waliopita. ni wengi kuliko wao watu wakati huo Waashada kuwa na wabora wengi nguvu wa athara walio atharo kat, fila katika filaat katika fama arana annahum ma kanu yaksubun lakinaha yakutosha kuwasaidia wao yale waliokuwa kia chuma falamma jaatohum rasuluhu walibawajia wao wa wao bilbayinati pamoja na dalili zawazi farihu bima indahum Walifurahia kida walchukwanajo min alhind katika almtogo wa Wahaka bihim ma kanu bihi yastasun ikaashuki adhabu waliokuwa wao wakeifanyia shere na kejeli falamma raau baasana walipoona dalili zetu za adhabu iko inakuja kalu walijida wali, wali, wali kudanga, kudanganya wakasema amanna birabbillahi wahada wakasema amanna billahi wahada tumi muamini mwenyezi Mungu peke yake ili apate kunusurika na adhabu wa ghafarna bima kunna bihi mushrikin tumekufuru kwa wale waungu ambao tulikuwa tukimshirikisha mzee yote hayo anasema ili apate kunusurika na adhabu falam lakini haikuwa falam yakun lakini wao imani imani yao hiyo ya wakati kifo tayari lamma raaw basana imani waliokujaamini wakati wa na adhabu yetu haikuwasaidia chochote Sunat Allah na hiyo ndiyo sharia ya mwenye Mungu allati kad ambayo imeshapita kufanywa kazi katika watu waliopita fi ibadi katika waja wake. wa khasira hunalikal kafirun wa khasira hunalikal kafirun nawa wakati huo makafiri makafiri waliangamia, ngamia wala اللهم اجعلنا يا كريم من التذكر كما تفين ولكتابك ونبيك متبعين ولا طاعتكم تمين وتوفنا ربنا مسلمين فوالدينا واولادنا واخواننا واحبائنا وجميع مسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين